Alhamdulillahi wabarakatuh Bela kburu Wa naudhu billahi min shururi anfusina wa min siyati amalina May hadih illa falah mudhilla lahu wa may yudhidh falahadhi lahu Ashkadan la ilaha illa wahdahu la sharika lahu laškano Muhammeda nabuduv rasulullo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ومن تبعهم الى kao što znate znači i namjeravam danas da upotpunimo i završimo ovaj akidečki tekst metn tako takozvani arapskom jeziku koji obrađuje osnovne akidečke stvari koje da treba da poznaje jedan musliman znači knjiga taj akidečki tekst se naziva pelatetul usul, tri načela, već nekako puta smo na vodli ponavljam opet, znači ta tri načela u stvari govori o tri temelja, ove vjere, ne u smislu temelja u šarijerskom, do u smislu, nego u smislu tri stvari koje svaki musliman i muslimanka treba da poznaju, a koje se vraćaju na poznate hadis a to je ono koji govori o azabul kabr o kaburskom azabu ono što će biti pitam svaki mu'min na ahiratu kada bude el vraćen u u kabur ta njegova duša vrati u kabr nakon, nakon što umri i njegovo tijelo bude ispušteno u kabur Biće pitan te tri stvari i ova stvari, ovaj akidestki tekst zgodbe te tri stvari, znači da će biti, da govori o tome šta je, koja je ta vjera sa kojom je poslan, na kojoj smo bili na Dunjaluku, koji je vjerovijesnik, koji je vjerovijesnik sa kojim je poslan, znači koja vjera i narodno prvi temljat o toj stvari koji je gospodar, koje je božanstvo koje smo obožavali. Znači, ta tri načela, znači men rabuk, ko je gospodar, ma dinuk šta je vjera i ma ne biju, ko je jel, men ne biju, ko je bio vjerovijesnik, ta tri, te tri stvari koje ćemo biti pitan u kaboru, stvari govori ova, ova akideska knjiga, govori o te tri stvari i mi smo a, do sada obradili a, neke stvari detaljnije, neke stvari površnije, E, Dosta smo obradili, znači, e, onaj uvod prije govora o ova tri temelja i odradili smo prvi temelj, a preostalost nam, znači, počeli smo prošli put, zadnji put, e, sa drugim temeljom, koji govori, jel, o poznavanju vjere islama sa dokazima i uzio smo jedan uvodni bio, da bi danas išalo za glavu pomoć, znači, u dva, dva perioda, dva predavanja, upotpunili ovaj ciklus predavanja. Nači nastavljamo danas uz davu pomoć, govorimo o drugom temelju o koji govori ova knjiga autora Muhameda ibn Wahaba. Nači drugi temelj je marifetudinul Islami bi ladila poznavanje vjere islama sa dokazima sa argumentima. Prošli put smo naveli stvari da autor knjige definiše definiši jero islam da je to is islamu lillah tevhid, da je to predanost Allahu džellešanu sa tevhidom. Wa inqiyadu lahu i da je to a uh, i slušanje uh, a, Allaha dželejšehnog sa pokornošću njemu u onom sačime uh, poslao uh, svog vjerovjesnika i istovremeno ovde autor navodi kaže o ra'etu mena širk ahli i odricanje uh, širka i mušrika. A nakon toga autor navodi odnosimo se sada i ovde detaljnije navesti a to je u stvari da vjera islam uh, ima uh, tri nekakva meratiba, tri nekakva stepena. A to je islam, iman i ihsan kao što je došlo jel, uh, uh, u nekoliko ajeta i kao što je došlo u poznatom hadisu, hadis o džibrilo, hadis džibrila, tako zvani. Uh, znači, prvi spust smo došli do ovdje, uh, pa kaže autor knjige, kaže kullo mertebetin leha erkan, znači ova, tri, ova tri, tri mertebe, ova tri stepena islama, znači islam, iman i ihsan, uh, imaju svoje erkane, imaju svoje temelje. Pa je autor navio te arkane, uh, prošli pušć sam na glacu, znači da ovo, ova stvar govori ono što mi svi učimo u mektebima, u džamijama, koje je prošao kroz uh, tu uh, mektebsku nastavu, a to u stvari islamski imanski šarti. Pa jel, uh, arkano Islam arkano Islam hamser, kaže temelji islama su pet stvari, As-salamu alaykum A tos on islamski shartiku imina ućim ućim ućhami Alaikum salam I nabidin su ti islamski shahadata la ilah illa la rasulullah Nasi doninu shahadata la ilah illa i shahadata da ni'ma da muhammad allah uposanik Drugi shartu nasla drugi rukn Islama je iqama salati wa itai zakaati Was-salam mi ramadani Hađul Bejti, ministra Taira i Sebira, znači ono što je nama dobro poznato, znači namaz, zakat, post i obavljanje hađalnom koje ustanje. Ne znam da li sam prvi put napomenuo, da sad odmah napomenem, po pitanju ovih pet pet šartova ili ruknova Islama, znači čovjek ne može biti musliman bez pojižmaočenjaka, ne može biti musliman bez šehadeta pa se shahadeta narodna <gled> shahadeta najda illa allah wa znači ne može biti musliman bez toga ovo se odnosi na koga ne znam da osportsku na shahad znači odnosi se na onog ko prima islam koji je bio u osnovi kafir nevjernik pa prima islam ne može biti postat musliman bez shahade ono še znači shahade ta dok eh, djeca ljudi Osobe koje se rađaju od roditelja muslimana, oni sa rođenjem postaju muslimani. I na njih se ne odnosi ovaj ovi ovaj šart, znači on ka, kada odrasta i kada ga kao što smo rekli je l kadadaga nena i majka Laila u bešik i kažu laj la ilaha illallah i takozvani lekine svoje dijete, znači dijete počne od malena da izgovara šehada i, šehadet, i laj la ilaha illallah i čita i tako dalje. Tako da ona jel, nini je ni ne svjesno što izgovara, ona veći hadit izgovara i rađe se kao muslimani, i point je izgovaranje, point je da je rođeno od, od roditelja muslimana, djeca se rađe kao muslimani, htjeli, nestijeli i ubrajali se mus, muslimane. Ako se odmetnu od vjeri, u toku svoga rasta bili maloljetni ili punoljetni, smatraju se murte di ma. Znači, straatestas muslimani bili pa odmetnuli su od vjeri. Znači, to je propis onih koji su rođeni od roditelja muslimani. Čak i e, e, dijete koje se je od jednog od muslimana, po većini učenjaka se pripisuje muslimanima, muslimanima i ubradacima muslimane porođenju zbog prevlasti islama na drugim vjerama, kao što došlo u jednostavnom hadisu, koji glede da rekutni, odnosno hadis je dobar, pocijeni e, Ibn Hadžera i šeha Albanija, el islamu ja'alu, volaju ala lejih, islam se uzdiže, ne uzdiže se za njega, odnosno uvijek se daje prednost islamu u odnosu na druge vjere ili nevjere u svakoj situaciji. I u ženitbi, i u, uh, i u pripisivanju islamu, i, uh, i u suživotu muslimana i kafira, i on ovaj, znači, ovaj hadis znači, ima svoje propise kroz sve, kroz sve oblasti fika. Čak i kada se kod kadije sjedi, kafir i musliman imaju drugačije opođenje zbog ovog hadisa. I to je sušta pravda. Pravda da islam bude iznad kufra. Uh, prošli put sad nave opet ću ponoviti znači ovaj oko oko shehadeta onaj ko primi islam znači nema razilaženja među učenjacima da ne može biti musliman bez odnošenja shehadeta jednog i drugog što se tiče ostalih ruknova islama narod el eh, takođe složni su učenjaci i on to navodi u svim svojim fikhijskim knjigama i idejskim da onaj musliman jakideskih knjigama znači onaj musliman Je ona osoba koja zanegira da su ovih pet stvari ruknovi ili šartobi ili vađibi Islama, bilo koji je izrazadovi, ona osoba koja je zanegira, ona je pojižmao učenja kak je afir, pa makar radla sve pet stvari. Znači, složni su da, da, da, da su ove stvari vađivi, da je vađiv da svaki musliman ima uvjerenje da su tu vađivi, ovih pet ruknova ili pet šartova ili pet važiba, kako hoćete zovite mislim znači šehadet, namaz, poz, zekad i hač znači što se tiče, što se tiče smatranje da je to vađib ili šarte rukna a što se tiče ne provođenja u praksi ovi stvari e, tu imamo razilaženje Nači bez šehadeta izgovaran šehadeta ne može čovjek postati musliman ako je bio kjakar bez namaza oko rukna namaza učenjaci imaju podiljen stav i to ono je dobro poznato vjerojatno ste čuli i mnoštvo puta slušali stavove učenjaka oko ostavljača namaza. Da li je musliman ili nije musliman. I jedan od najveći problem je u ovom, pita ovom pitanju, znači utvrditi šta se podrazumijeva pod ostavljačem namaza. Jer uh, Fatih i Gasponi u knizama kažu men tereke salaten te kasulen v te havunen. Onaj ko ostavi namaz iz nemarnosti i izljenosti šta se sad, kako to čovjek može ostaviti namaz iz nemarnosti i ljenosti. Oko propisa takve osobe znači razilaženje je da li je kjafir ili nije kjafir. I šta se radi sa njom. Uglavnom, učenjaci pod ostaljačem namaza misli osobu koja nikako ne klanja. Postavila potpuno namaz. I to še Hildesvam i temije navodi kada govori o ovoj temi. Dok recimo načimo neke koji kažu drugačije pa bod recimo šej Albaniac Sarunčanko kaže ne onaj koji potpuno ostavi namaz on ima dogovor ne neka afre nešto da priča o njemu a onaj koji jel koji neka klanja ili manje klanja što klanja on njemu je razilaženje međutim Allah zna najbolji spravni ovo što navodi Ibn Temi mnogi drugi učenjaci da se ostavljača namaza misli onaj koji potpuno ostavi namaz nikakoga neklanja a znači ima potvrđen mu je islam Vjeruje da su ovi, ovi, ovi, ovi pet ruknova ili šartove islama da su vađi. Vjeruje u to. I je bio kafir, pa postao muslima, izgovorio šehadet. Međutim, nema namaza. Iako rođen kao musliman, rođen je kao musliman, ali nema namaza. Znači, da li ga to neklanjanje izvodi, izvjeri ili ne izvodi, poznati poznat iz stave učenjaka da imam Ahmed, govorimo o četiri mezeba. Pitanje četiri mezeba. Znači Imam Ahmed je stavu da ostavljač namaza sa ostavljene namaze postoje kjafir. Dok su ostala tri učenjaka, ostala tri mezeba, znači Ebu Hanife, Malik, Šafir, na stavu da ga to ne izvodi iz Islama. Po imamu Ahmedu, ovo koristamo imama četiri mezeba. Po imamu Ahmedu, znači on je postao kjafir i znači kada se takva osoba privede kadi, traži se od njega da proklanja po po nekim učenjacima dadnim mu, mu se vremena dok istekne sljedeći namams vrijeme. I ili mu se dadne tri dana da proklanja, bude zatvor, znači u zatvor. Ako proklanja do znači se dobro. Jes' ako ne proklanja ubija se kao kafir i i ukopava se muslimanskom mezarje i ne nasljeđuje se njegov imetak i tako dalje i tako Dok poučenjacima ostala tri mezheba. Nači on sa ostavljan maza nije keafir, nije izašao iz Islama, s tim da ima maliki šafija, smatraju da mu, kada mu se dadne rok da proklanja, nakon što se zatvori, ako ne proklanja, onda se ubija Hadden, ubija se kao šerijatska kazna, to mu je šerijatska kazna na Dunjavku, pa ne zato što je keafir. Ubija se, znači, i ukopava se u muslimanskom mezari i nasljeđuje se njegov imetak, znači nije keafir. Naravno ovdje govori cijelo ime, ako ne negira obavezu klanjanja. Dok kod mama Ebu Hanifi, takva osoba se zatvori u zatvor i traži se od njeg da klanja ili proklanja i ne pušta se u zatvor sve dok ne proklanja ili dok ne umri u zatvor. Ali se ne tekviri. Iako umri u zatvor kao takav, ukopava se muslimansko meziarje i nasljeđuje se njegov metak. Ovo je, je rezimio ono, stavovi če, učinaka četiri mezeba svutim kada čovjek analizira starove učenjaka selefa ovog umeta velika većina ili ispravnije reč džumhur učenjaka selefa ovog umeta od ashabata bine ostali je na stavu da je ostavljačno ono ćemo imam Ahmed da ostavljačna mazak kafir znači od ashaba do tabina ima ahmet, učenac učita njegov mezhab znači kada gledale brojnost učenjaka Oni učenjaci koji su nastavuju mama Ahmeda, odnos koji su nastavuju da je ostavljač namazak Jafir, su u većini. Bez obzira što ovaj imamo tri, tri mezeba na jednoj strani. Helen Nesija, to je tema za sebe, ni nam cilj o nej govoriti, ali ovdje samo da spomenem zato što namaz bitna stvar. Za radsku od ostalih znači zekata, posta i Hadža, većina učenjaka o svim ovim stvarima, je, ako i čovjek ostavlja ne obavlja ih nikako, da time ne izlazi, a ima, može, ima mogućnost da obavi, može da obavi, neće da je obavi, smatra da je to važiv, time, time ne izlazi iz Islama, što je ispravno, inša Allah, na osnovu dokaza. Uh, ovdje autor dalje navodi, znači da ne bi skrenuli s teme, u prešavanju de, detalja o ovih stvari, znači, uh, navodi dokaz, kaže, dokaz da je šehad trukn Islama, kaže, to su riječi uzvišenog, šahid Allah, vana, ila, ila, uva, wal, mele, iketu, wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha la hakim kaže Allah odjelja şunu svjedoči da nema drugog božanstva osim njega i to se odnosi meleci i učenjaci a ima bil qist koji učenjaci, znači oni koji koji presuđuju po pravdi šta on isti svedoči la ilaha illa kaže e, ponovo ponavlja znači Allahu šanu znači u kuranskom ajetu da nema drugog božanstva znači koji božanstvo se služi da nam se čini ibadet osim Allahu šanu mućnog i mudrog e, naravno ajet je itako jasan nema potrebe da ga u detalje pojašnjavamo e, dalje autor e, autor knjige ove akideske tri načela navodi kaže značenje značenje šahadete la ilaha illa la e, Vjerovatno su dosta, dosta mnogo puta čuli jel, da njegovo pravo značenje nije ono kao što se kod nas prevodi često, jel, nema Boga osim Allaha. To je doslovno, doslovan prevod, bukvalan prevod, e, ispravan prevod ispravno značenje u stvari nema božanstva koje zaslužuje da mu se i čini osim Allaha Đelešana. Zašto to kažem? Jel, zato što u stvari ako bi rekli nema Boga osim Allaha, U doslovnom smislu to nije ni tačno, jel? jer zašto nije, nije tačno, pa zato što ljudi imaju na Dunjalku raznorazna božanstva, ljudi su sebi uzijeli za bogove raznorazne stvari, od, od Allahovi stvorenja sunica i mjeseca, pa do čak i ženina od polnog organa, do krave, do šetana, a da ne kažemo ove druge, sve su to ljudi uzijeli za božanstva i to danas postoji, i dan danas postoji. Do te mjere, znači, ljudska prijuda se može izvitoperiti da obožavaju i iblisa šeitana. Svjesno, namjerno, ispočasti što je on jedini taj koji se usprotivio, a laođa šano reko rekao, biću, neću ti biti pokoran. Ja sam bolji od Adem al. zato što sam ja stvoren od, od vatre, on je stvoren i lovače, kao što došlo a je došlo u koranskom ajetu i znači ovo je ujedno i također ovo, ovo stvar što sam na zadnjih spomenuo je dokaz da da mnoge stvari u islamu šarijetu ne vraćaju se na, na logično, logično razmišljanje šta je bolje šta je gorije e, dalje e, autor ove, ove, ove akidijske knjige, ovo akidijsko teksta navodi e, u detalje znači šta znači Lajla Illa pa kaže u, u samoj U samu značenju la ilaha kaže imamo nefiu ba iz batona imamo negaciju i potvrđivanje la ilaha nema božanstva to je, kaže to negacija znači nema božanstva koje zaslužuje da se obožava to je negacija a onda potvrda ilaha osim allah džehana koji jedini zaslužuje kao stvoritelj kao onaj koji je sve stvorio znači koji kao onaj učio je vlasti sve da mu se čini uh, kao takav, da mu se čini i ibadet. Alikum salam rahmatullahi wabarakatuh. Znači, opet autor detaljnog pašnjena kaže i ilahe, la ilahe nema božanstva, je, kaže negacija svega onog što se obožava mimo alaha dželašanu, kaže ila la, kaže, time se potvrđuje, osim alaha, time se potvrđuju uh, da i ibadet pripada, kaže, lillahi vahdehu la sharika ladad pripada samo lažešanu koji nema sudruga i niti suparnika niti saučesnika su, uh, u bilo čemu ni u ibadetu uh, ni u vlasni, ni u bilo čemu drugom. Pa kaže autor također dalje, autor knjige še imamina abdu lehab, kaže značenje, tefsirva ila di uveduha hallo tala kaže značenje, la ilah ilala kaže, imamo i u drugim ajetima uh, ovdje doda jednu vrlo bitnu stvar, a to je da je u stvari odricanje od širka, kufra, mušrika i kafira da je sastavni dio značenja najla hilala pa to naodi na to naodi poznati kuranski ajet maj 2 ajet u tom kontekstu kada kaže waqala ibrahim li abihi wa qaumi innani da da raa un mim mata abdon ilal fatara ni kaže kada kada rekao ibrahim svome oci svome, svom narodu zaista sam ja zaista sam ja odričem Od ono što vi obožavate osim koga, eladi fetarini, osim Allaha Žršanog, koji onaj koji me je stvorio, fa innehu se jedin, on će me uputiti i tako dalje, fa džalaha kelimeten bakijeten fi aqibihi, kaži učini ovu riječ, koju riječ? La ilahi ilala, ova stvar govori la ilala, odricanje od širka i mušrika je sastavni dio la ilahi Zato što to imamo, znači imamo tu negaciju na početku Layla Hilala. Također to ovu tvar potvrđuje i drugi Kur'anski ajet, poznati ajet u suri Al-Mumtahanah, a to je kad katkan telekom usvetu na Hasanu tv Ibrahime walidina ma, ve imate tu dio primjeru i oni koji su bili sa njim, i da qalu li qaumi inna buraa'u minkum wemima ta'budun, su rekli svome narodom, mi, mi se odrijećemo od onog što vi obožavate min dunilla i do kraja. Ajte, što smo navodili al prošli put govoreći o toj temi. Uh e, autor na audio, još, znači još do do donosi, e, navodi još drugi ajete koji govore o ovom kontekstu. Ovde što je vrlo bitna stvar, da pominjimo to je da rič tevrida, odnosno rič tevi znači la ilahe ila. Da ona u sebi sadrži odricanje od kufra, širka i kafira. S timovode je jedan momenat tvrlo biti bitan. Znači, mol da to da, da razvojimo šta to u stvari praktično znači. To znači da mi sa svojim i'atiqadu uvjerenje moramo se odricati znači širka, mušika, kufra i kafira. Od onog na čemu su oni od kufra znači. Znači to je uvjerenje. Praktično to ne znači da mi sada trebamo na dunjaluku tragati za postojećim tagutima, kjaferima, mušicima i da se svakog od njih pojedinačno odričujemo da bi upotpunili svoj kufor u taguta. E to je ono gdje su naša braća po vjeri malo jel, otišli u, u stranu. Znači, oni a, ispravno potvrđuju ovaj temelj, ovo je zaista a, znači, sastavni dio lajla. Međutim, u praksi ga pogrešno, pogrešno tumače. I, e, i traži od ljudi, nažalost, naravno, svakodnji to malo, je li doda nešto više, neko nešto manje, ali uglavnom, uslušnjica rača na to, da se kao musliman, da bi vjerovao, imao kufr u Tuguta, kufr u, odnosno berajet, odricanje od, od, od taguta i kjafira i mušika, da bi bio potpunio, to mora da se odrekne koga, pa kao eto, savremeni Tuguta, recimo u islamskim zemljama, poput Gaddafija, poput, recimo, Mubarak, Mubarak koji ga tekvirio ili, ili slični njemu u muslimanskih zemljama koji su oni proglasili tagutima. Ili oni koji, koga oni slijede. Zašto kažem oni? Zato kada je spuštanje riječi na neko da je tagut, da je kjafir, od oni koji javno ispoljavaju islam i tvrdi za se muslimanu da su muslimani, muslimanski zemlja vladari E, znači ovde ni stvar da neko od njih brani. Nego ako on za sebe tvrdi da je Osman, ja on ispoljava islam, trudi se da ga ispolji, tvrdi da je Osman da, da je vođa muslimana i tako dalje. Znači da bi ga, da da bi ga protek, da bi, da bi se spusti tekve na njih to je stvar ištihada. shtihada. Šta znači shtihada? Neki od učenjaka ga proglase kafir zbog djela koji ispolji, koje su kufri. Drugi ga ne ne, ne smatraju da nije kafir jer javno ispožljava islam, a njemu poznato nešto što ga izvodi iz islama onda ta stvar postane razilaženje među učenjacima, da li je tagut, odnosno keafril, nije keafril, da li je učinitel kufra ili nije učinitel kufra. Šta to znači? To znači da, da da ta stvar u praksi je stvar, znači, procjene istraživanja i utvrđivanja činičnog stanja što se vraća na učene ljude, a nije to... Nije to uh, osnov vjer je da mi trebamo svako od nas traga za pogotovo pod nješmo se znači čak i učenjaci nije lažan zadužio je da traga od ovih što lažaju su na vlasti jel kefer nije kefer izašao nije izašao ako se desi da ispolju u određenim segmentu u određenim momentima uh, javno ili ovako onako određenim stvar kojeg izvodi slama znači pojasni se to a ne da to bude samo jel ona da bude stražar išta njihovih djela da pratiš da bi to bilo danio i da bi ti u stvari bio pravi mu bahit ako se to otvrdio. To je jel, takvo tumačenje i takvog gledana stvar je potpuno je pogrešno tumačenje ovog pitanja. Znači, u osnovi su oni na hajru i, i, i ispravno postavljaju tu meselu, odnosno da je kufru taguta, odricanje od širka i mušika, sastani dio lajlajla. La, la. Međutim, spuštanje u praksi to, da moramo svakog podinešnog kjafira, mušika, ovog ili onog ili taguta, mi da se odreknemo od njega, I da upozorimo na njega da bi obslušao svoj imam te ja vidite to to je pogrešno. To na salašano ni zadužio, nego je u muslimani su u dužni da se odeku kufra i muškar god potpada po to pitanju. Kog bio. A ni na sala zaduže pojedinačno da mi sad istražujemo i, i, i pratimo stanje ljudi Svejedno bil na vlasti, ne bilo na vlasti, vođemo se imana, ne bili vođe da pratimo. Jel isgovorio kad? Ni isgovorio. Jel ga izovela sama? Nije ga izovela sama i onda da, da na to posledne kakva opsesija i, i, i, i da na to poslednje matene davaje. Da o tome da, da koncentrišemo čitalu dao na tome oko tih taguta i ne taguta i borbi protiv njih. Kao da jel, kao da se sve na to vraća, a što nije bilo tačno, jel tako? Ne, nećemo naš naš takvi primeri, nećemo našu u praksi, znači niti ashaba, niti tabina da su se na takav način valid tim pitanja. Dalje, znači autor navodilo je poznati huranski ajet u suri Al-Imran gdje Allah Žešanu je poziva ehli kitabije na ono što je zajedničko među, među muslimana i njih, a to je, kaže, kuli ehli kitabiji, Allah Žešanu kaže, poslanik sam sam reči o ehli kitabije, ta nevila kalimatim sevanim benjanim benikom, do, dođite, jel, doći da do, do se okupimo na zajedničkoj riječi, i sad ta riječ u stvari koja kaže, Allah na'abu da da na božam osim Allah džeshano bolam na šta bi şey i do kraja znači sve su stvari vezane u stvari, za odricanje od širka za da da utvrđivanje potvrđivanje tevhida i na kraju kaže faqulu fa anta wal aqsabi okrenete do ovog delo bi an musliman i posvjedči se dođe da smo mi muslimani koji smo mali muvhedi koji se odiču širka potvrđuju je teuhid, eh, odnosno kako to je danas, lijepo knjiga vam kažu, monotehizam. E, dalje autor navodi jel, onaj drugi temelj, drugi temelj u, u šehadetu, a to je šehadet ene Muhammeden Rasula, da je Muhammed, a.s.a.m., da je on Allaho poslanik. I navodi za to dokaz, kaže dokaz, za to su riječi uzviše odlaka dža'ekom, rasulom min enfusikom, došao vam je poslanik od dva samih, znači došao vam Arapima, jer među njima su pa poslanik, od dva sami, Azizu na lijeku manitom, kaže, njemu je teško to, njemu je teško to, što se vi tako slabo odazivate, el ono što vas on pozivaje. Kaže, Harisu na lijeku bil mu'minin, on je one kaže, on, on sav gori od čežnji i želje da vi prihvatite ono sa čime je poslan, jel, od Allaha Allah Čelešanohu, kaže, bil, bil mu'minin reufu ra rahim, i kaže, on je, el, on je milostiv i, i samilostan i na najbla, najblažiji način se so opodi prema mu'minima. Značenje šehadeta da je Muhammed Allahu poslanik, sellem, to u stvari znači, baš kao što ovdje autor pojasnio, nema smisla dodavat naši roko nadogodčko te stvari, to je prije svega potvrđivanje, znači potvrđivanje potpuna ubijeđenost da je Muhammed a.s. da je on Allahov poslanik, da ga on poslao ljudima da prenese objavu da pojasni šta je ta vjera na koju se treba odazvati a šta to u stvari znači kaže a to je ta'atuhu fi mamera znači naša potvrda da je Muhammed s.a.s. Allahov poslanik znači biti mu pokoran u onome što on nama naredi Allah Ješanu je dao ovlasti poslaniku sallallahu alejhi da nama naređuje i zabranjuje. I naši pokornost u onom što nam naredi je sasan dio potvrdi šehadeta u Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem. zato nadalmo imao koliko hoćete ajeta voti Allahu voti orasul koliko hoćete ajeta ima u tom kontekstu. Naši budite pokorni Allahu i budite pokorni njemu poslaniku. Wa ma'iyati ona koje koje u uh, međutim ko ruza fakat ata Allah, Allah ona koje pokoran Allahu ko koje pokoran poslaniku pokoran je Allahu Znači, uh, uso pokornost je lažišanog pokornost poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i obrnuto drugim ajetima došlo je u drugom kontekstu. Uglavnom, ajeta u tom kontekstu ima mnogo, uh, da, da ne idemo jel, u, u detalje, da navodimo sve. Uh, drugi sastan ili drugi, treći, četiri dio sastan, dio značenja da je Muhammed Allah poslanik je to, kaže, tasniku hufima ahbara, uh, da potvrđujemo, da vjerujemo ono o čemu nas je obavijestio. Kako baviste znači u vjerodostojnim hadisima što je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao govorio bilo po pitanjima vjere, bilo po pitanjima predznaka sudni dana, bilo po pitanjima priča prijašnjih poslanika ili bilo šta što nam je govorio da vjerujemo u to da je to hat istina. To je sastavni dio znači vjerovanje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik Pa i čak i ono što je došlo u hadisu kada poslanik sallallahu alajhi ve kaže da je jel čovjek išao i, e, odnosno da je da, je, da je naišao na čovjeka koji, koji je patio svoju kravu i da je krava progovorila, požalila se da je čovjek kunopteretio. Krava progovorila je. E, mnogi od nas vjerovatno kažu neki ove hadise je ovako krava progovorila Musa alejhi selam o šamari o meleka smrti. Hadis u Buhari, Mutafek ali Buhari Muslim. I slične stvari, ja neko neko će može nasjest na priču muatezila. Da muatezili znači imaju temelju u svoju akida to je da daju prednost tako on to kaže, razumu nad šerijatskim tekstovima. Šta to znači? Val kaže ono što se slaže sa šerijatskim tekstovima Uh, što se slaže uh, s razumom, a što je u širijanskim to prihvatim, a što se ne slaže, mi ćemo to dobro ispitati, vidjeti, jel, čak i odbaciti. Tako da su oni došli, jel, mnogi ove sekte koje skrenili sa uh, puta Ehlesuna vel Džemaa, uh, došli su na, na, na stepen, jel, da tvrde, da tvrde, jel, da u Buhari i Muslimu ima izmišljenih hadisa, a i umeta, kada kažem umeta, misli su na i učenjaka ovog umeta, je na tome da nema ispravnih knjiga, znači vjerodostojnije ono što u tim knjigama, a, poslije Allahove knjige, Korana, a, a mimo, znači, nema vjerodostojnije a, knjige od Sahija Buhari i Sahija Muslima. A, a, a šta je bitno ovdje ovima koji skrenuli sa akide? Zašto im je bitno da oni zanegiraju te hadise? Zato što se to ne kosi sa onim što su oni sam napravili kao temelje principe akide, a u stvari koju su izgradili na nećemo što su preuzeli, na nečemu što su preuzeli iz drugih civilizacija, iz drugih kultura, iz drugih vjera, pa su to postali sebi kao temelje, pogotovo od grčke filozofije, perzijske književnosti, indijske književnosti itd. pa su to se postali kao osnove neke stvari koje su njima razumski činiti da su tu neki principi i na osnovu toga izgradili akidu i onda kaže, eh, sad vidimo hadisi koji se ne slažu s ovim, kaže, ne možemo to prihvatiti, I tako su krenuli redom. Jel? Čak je šarima toljde. I kod nje je to. I zato oni kaže, jel, dolaze s jednim jedni opasnim temeljom, i zato je s teje strane je opasna šarima turida, kad kaže, kaže, u akidi se ne prihvata haber vahid. Pa mi ne znam što je haber vahid. Kad prihvata se samo motivatir hadisi. Motivatir hadisi znači oni koji, hadisi koji su prenešeni u svakoj generaciji ravija u tolikom broju, Znači, u jednu generaciju je pre, prenajelo pre, pre, 30 shaba, u, u tabina 30, tabi tabina 30 itd. dok nije zabilježena Adijs, tako da je nemoguće iz mjesta, su, u račnih mjestima su živjeli ti ljudi koji su prenosili, da je nemoguće da se složi na laši. To je motivator Adijs. Znači, preneseni u toliko rivajta Adijsa, toliko ljudi, da je nemoguće jel, da se mogu ikad složiti na nalaši. To je motivator hadis. A Haber Wahid, Mimo Tevati Hadisa, znači ono što je došlo u vjerovostojno lanac, povezan lanac prenosilaca od a, pouzdani a, ravija. Znači vjerovostojno hadis, prenesen, a, zabilježen u Buhari i Muslimu. Međutim, nije došlo na stepnju motivatra, znači nije prenešeno u tolikom broju ljudi, niti od Saba, niti od Tabeina, niti on. Od... I oni kažu, te hadise ne primamo akide. Što kar nitu mogu, mogu izustiti, mogu su izustiti izmislettel i da, bi, da se privatlo kaže mora ga preijtel ogroma broj ljudi u svim generacijama, a prenosila chabisa. Što je batili netačno i a, e, o, narušava temelj ovo samo, to ta činjenica da je poslanik, selahho, ale se slavo as habebe, da prenesu akidu, da pozevo isla i pojedince slavo, da prenesu znači, do je samo ta činjec. Slavojas haba da prenesu da pozovu druge ljude u islam u vjeru i da prenesu šta je islam vjera, a pojedinačno ljude slovo. To je habar baat. A šta to znači? Da oni ima ko je on prenosio bilo važno da su da zovu. Moraju da je to hat istina. Nije rečeno kada vam ja pošaljem 30a saba i svi to isto kažu onda povjerujte. Ja e, to mu tevatril. Prečeno to kombro mesto reč Ne možete reći nije ispravno. A pojedinog čovjeka slovo u razna mjesta, od, od Bahreina, do Jemena, do, do Iraka, do Šama, koji su prenosili hati, istinu pozivali čak vladare, drugih zemalja da primi e, istinu i, ili samo na papiru napiše se, jel? Što znači, a to je Haber Vah, jel? Ta činjenica se pobija njihovo, u osnov njihovu tu teoriju, jel? A ona je vrlo opasna jer u osnovi, jel, ne poziva se na hadis, jel? Kada pričaju o vjeru, u njih vjero vjerostvari filozofija. Bitak, prabitak, načelo, pranačelo, šta je bilo prije, šta je bilo posli šta su osnovni principi, nigdje Ajta, nigdje Adisa. Ajta i Hadisu dođe, samo, samo koncentršnje Ajta i Hadisaka treba dokazati da posti Al-Ađešanu, ono što svaki musliman vjeruje, čak i Kjafer vjeruje, da posti Bog, kako oni kaže, Al-Ađešanu. I samo tu se slomiše sve mogućajte navedu da posti Al-Ađešanu, toko muslimana, jel, apsolutno, nije problem da se utvrdi da li posti Al-Ađešanu, samo pita kako ga obožavamo, jel? Kao što je poznata priča, vjetno sam navodio tako, od imama Đuvenija kada se on pohvalio, u njegovom pristupu bila je jedna žena, pa kaže, jel, našao sam stotine stotine dokaza da Allah je za Šanovu postoji, jel, na razno, na stotinu raznih načina mogu da postoji Allah je za Šanovu, pa ona mu kaže, jel, kaže, da ti nisi imao stotinu šubhidao ne postoji, ne bi ni tražio dokaze, jel. Može šta ćemo muslimana dokazala šta muslimani vjeruju u to to nema ako toga jel nema to ko dilim. Ma mi u osnov je uh, i to i to razlika između El Asunadže Maji i Šerima Maturidija što oni u osnov je a šta je u njei osnovni važb mus, uh, muslimanu šta je u osnovni važb šta je kod nje važb osnovni. Šta je u osnovni važb kod Šerima Maturidija? Kaže nezar. Promatranje, gledanje, razmišljanje. U što? da vidiš štao po tebe. Da ti utvrdiš Dao ovo što postoji, da je to stvorio alađešanu. I kad to utvrdiš, ono da ti postaješ pravi vjernik. Čak su neki od njih otišli do otele. Onaj ko vjeruje alađešanu i tevhid i robuje alađešanu i čini i badete, a nije došao sa, sa tim promatranjem, sa gledanjem, sa, znači na takav način došao do tevhida i jedinstva alađešanu, njegovi bade se ne priznaje. On nije musliman. Pripisao se nekim velikim učenjacima od Dešarije Maturinija. A šta je kodehli sulna veli džemaa prvi vađib? Nije ono što su ono što su izmislili izvlazi džepova, nego što postaju hadisma. Jasnijim hadisma širijskim tekstovima. Umir tu anu katile nase, hadism tefe kalid. Naređen da se borim preti ljudi, kaže poslanik s.a.s. Zašto? Dokad? Hatta je hulu? Hatta ješku. Sve dok ne posvjedočio je da nema drugog Boga osim lađešanu i da je Muhammed alahu poslanik s.a.s. Prvi vađi kod desne sumlađe maja svakom muslimanu da izgovori šehadet. To je znači prvi ono što prvo treba djete naučiti je šehadet. Znači ne da kažemo jesi razmislio, vjeruješ, jesi vidio, jesi skonto, ima lađan nema. Ne, to ti vađi, vjeruješ u to, to ti vađi da vjeruješ. I to treba znači, naučiti djete kao što uči, kao što kaže u nas fatihu ili koliko i tako dalje. I tu se znači da ta bitna razlika, jel? tako da on tu previše popušta razumu i, i mozgu i tako dalje, ljudskom, i onda jel, ovaj, mnogi je stvar su ovak i izgradili u stvaru na nekim takozvani, oni kao kaže, jel, tim racionalnim, na, racionalnim postavkama koji su jasni kao u svih ljudi, jel, I, a onda tek se vraća na ajete i na hadise danas krećemo bil sa, sa ove teme dalje ono što sadrži što znači shahada te Muhammed rasulullah a to je kaže kaže isti nabu mahango zađer kaže ostavljanje onog što on zabranio da se radi i, i druga stvar kaže illa yu'badullah illa bi mašra kaže i da se ne obožava laž je šanda se ne radi ibadet osim onako kako je propisano a kako je propisano onako kako na lašanopasnu ajet ima uopšteno a u hadisima je posladnih saznam pojedinačno pojasnio. Šta je stvari ovo znači? E, to je ono odakle nastaje Novotarija. Ibadet u Ibadetu je osnova, je li tako? Ubadet u Ibadetu je osnova, zavrano da se ne radi nikakav Ibadet, osim ako nimaš dokaza za njeg. E, odnosno, onaj ko radi određeni badet, a nemao argumenta u šariatskim tekstovima da ga radi, to je ono što se zove Novotarija. Znači, Novotarija se prvenstveno vraća na Ibadete, i e, zato je smiješno kada nama neko dođe kaže u sve kaže nam otarija. Sužio kada otarija. Cena vaterena otara a kaže a koristi a, iPhone kaže mobile telen 9. I te jašte deve kaže je. Ako pa, sve na otaraš, no jašete na devama kaže ja. Ne bi koristio avione, kamione. Šta taj kaže naš taj čovjek vezije s vezonima. I to pa je, ne kažu džangeli, odužu, učeni od njih kažu, ali oni ovaj kažu, ali oni svijetno pogreša kar je vero tumačen. Koji njih sve nešto novotarija, koji njih kažu, pevdu novotarija, zikr novotarija, ljubav uh, prema lađanju novotarija, ljubav prema poslanika novotarija, pa je nek jašu u devene kaže hoće sve da sve da vrati naoko kako je bilo kaže da vrijeme poslanika na jašu u devene kao stavi ovaj napredak tehnologije na naš znači, vas polupao on je nema vezi, vezi šta priča znači još ni isconta ali između ibadata i, i razvodi ibadata i adeta znači tehnologija nauka nema veze sa novotarijom tako da pa sva i ne mogu nam to prigovarati ko to prigovara znači on osnovni t, t, stvari temelje nije iscontao po pitanju vjere Da kaže autor ove knjige navodi znači dokaz uh, kaže dokaz da je namaz i zekat da su oni jel propisani navodi poznati uh, kuranski aju sura beine wa ma'umiru ila li'abudullah kaže nije naređeno sam da obožavaš Allahu muhli muhlisin lahu din na uh, iskreno ispovijedaš njemu vjeru uh, hunafa kaže voqe musalla Obavljaju namaz i kažuju utuzaka i daju zekat, vadzalika dinu qayma to je, kaže ona prava istinska vjera. E onda znači autor navodi na ovom mjestu spaja između pa se znači u mnogi kuranskim ayetima spojenost znači između tevhida la ilahe illa izmedju znači dva šehadeta namaza i zakata. Znači ova ove tri stvari se posebno izvajaju kao neka posebna tri temelja koja su na jačoj osnovi Nego ostala ostala dva temelja, znači šta nam je još ostalo? Ostao nam je još post i hađ. Uglavnom, znači, u većini Kur'anske ajte u kojima u skoro 80, 80 mjestov Kur'anom se spaja između čega namaza i zekata. Čime se namazi i zekat znači, spajaju, dižu na veći stepen i značaj nego ostali ruknovi, naravno mimo, mimo šehade, koji je osnov temelj koji je usvarijel temelj akide stvarstvo je tevid ja dali na odjel ode nama dobro poznati aajte ja, kao dokaza je e, deli se jam dokaza je post jel, da je rukun islama to je poznat kuran sa sura albekar koji gladina al amin kutbe alejkum siamu kama kutbe aladin min takun ovdje se se post kao što je propisano pri majadabte bin baba bo bo bojazni ili el kaže ili, il, a, kaži, a, ili a, kao doslov hadis on je islam alhamz poznati hadismo te fakahi al buhari muslim odablik namera kaže izrađen islam na pet stvari pa su navedene ovi pet stvari ovi e, imanski, e, islamski islamski šartova e, takođe dokaz kaže za hadž je Kur'anski Al-Imran, "Wadillahi walilaha lanasir hijil bait man salih li radi Allah džeshanu obavez za ljudma da obavlja hać hać znači odlazak od očarše od odlazak znači obilazeње bejta bejtel harama znači kabi, kaže meni se da lisa bila ono koje je u mogućnosti oman kefara pa in laga nina ni lamin onaj koji kaže za negirat to učini kufru to kaže ala šanu je jel e, neovisan od, od svega što postoji e, sada dolazi jel ovo stvar gdje nama poznate u, znači e, po pitanju da dolazimo detalje namaza postaj zekata i tako dalje to su već fikski propisi e, znači e, Iako je znači, iako su uh, namaz, pos, zekat i hač obrađuju sofiskim knjigama sa strane akidije, to su temelji islama. Znači, akidijskih gledana to su temelji islama, pored šahade, znači pešata ne može čovjek biti s njima. A znači, ovo su temelji islama, a uglavnom su sofiskim knjigama obrađuju. Tako da ima ona podala, podjela, poznata podjela, uglavnom, tu podjelu sa njom puno barataju, uh, uglavnom ove sekte islamske kažu, imamo Usulidin i Furudin. Kaže šta je, je u suludin, temelji vjeri i kaže, uh, i ogranci vjeriš. U suludin temelji vjeriš su uh, to da, da vjeriš u jednoću Allaha Želešanohu, da postoji drugi svijet, da uh, vjerovanje u kaderu, meleke, knjige itd. A kaže, uh, a ogranci vjeriš su šta? Kaže namaz, po zeka, dađi, da gledaj, što je, što je velika greška, jel? S kojej strani? Zašto? Pa što su ruknovi slama. Nač, namaz, poču se su rukn islamo, bez toga znači ne zamislivo da da da naša rukn, znači niti džabi nazvano rukn u islamu rukn. Rukn znači temelj. E, to često obično duže slikovito kada govorio o tome bazi, kažu je zamislite kuću koja je izgrađena bez temeljja ili ako je pet temeljja imaš jedan temelj je Ili imaš dva pa ona tri nemaš. Znači ta kuća znači zamislite kakva je ta kuća kolika je njena snaga, koliko može izdržati i e, da li je to da je to normalna kuća je Možda se zamisli neka građevina bez temelja. Ako je ova vjera izgrađena pet temelja, a čovjek nema imao ti temelja ništa, osim ono da kaže jela, jela, hilela i da se pusa, busa u prsa da je on pošten, da je on najbolji vjernik, a, a nema ništa od ne radi ili nešto radi što stigni? A čita, nego vjera zaista je upitna, je. Ja. Ljudi nisu svaki vjerne, bude znači govorimo koliko je ta pitna stvar da musliman mora imati kod sebe, mora imati namaz kod sebe, mora davati, mora posim jesti Ramazana. Znači što su osnovne stvari? Mora znači davati zekat ako ima, znači ima imeta kako koji se daje zekat, ako je mogućnost da obavi. A znači nezamislivo je da musliman bude pravi musliman da voli Allah dželle šanu. Da, da živi kao musliman, a da ove stvari ne budu u njegovom životu. Znači, kada nađemo nekom muslimansko zajednici da ljudi, ljudima fali ovi temelji, a znači, to to je, je besumije poremećena zajednica muslimanska to je ta zajednica, ta zajednica muslimanska je totalno krnjava i upitna i, znači njezin islam je klima na znači, što ljudi treba ponovo pozvati u islam da da ponovo protumači razumiju islam da bi živjeli po njemu a tu stvari ono laila hilala znači u cijelo vrijeme govore laila laila ne može čovjek tvrda da da je posvjedočio laila da slijedi laila da slijedi Muhameda sallallahu alayhi wasallam a da ne ispunjava ove jel, ove islamske ruknove šartove koje mi učimo jel u džamijama mektebima Uh, autor knjige navodi dalje, dalje ovdje znači, sljedeću mertebu, a to je druga merteba uh, koja nama dobro poznata, to su oni uh, imanski šarti koji učinu džamijama, uh, a to su oni šest imanskih šartova, znači šest je temelja tih. Uh, Naravno, uh, nama je došla jasno pojačena u hadisu koji bilježi muslim u svom sahihu. Uh, šta, šta se misli pod uh, znači, prvim temeljom, znači mi znate da se to temelju znači, iman, naši gorevode ima ano znači da ima znači imanski šart. Iman znači ima šest temelja a pod imansom uglavnom ima pojašnjenje znači u jednom hadisu vjerodostavnom uh, od Abu Hurere gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže inel imano bidun wasab'una kaže imanje kaže 70 i nekoliko dijelova ima koji su djelova kaže e najviši dio tog imana je, kaže uh, Haulu lajlah ilala ili kalimetu lajlah ilala, riječ lajlah ilala, a kaže ednaha, najniži stepen, znači lajlah ilala, kao što došlo u hadisu, kaže matetul edhani tarih, otlanjanje neprijatnosti sa puta, kaže walhajavšu ubetem neziman, a kaže stidje dio i mimana. E, otlanjanje neprijatnosti sa puta, ovdje se misli, znači ono što ljudima pravi ezijet po putovima, puto, znači ovo je ujedno i dokaz, jel da ne treba bacati otpadke po putovima, jel time ezijet iš nekog, jel? To znači može biti nekad mekruha, nekad može prići u haram, ne samo po putima, znači bilo koje je mjesto gdje se neko zijeti, a prvenstveno put gdje ljudi prolazili. E, govor o imanu, o njegovim temeljima, ruknovima i tako dalje, to je posebno pogledao u akidi i to se posebno izučava u ovim e, narednim sljedećim akidijetskim metnovima, tekstovima koji bi vi trebali izučavati. Znači, imaju detaljno se to izučavati i to je vrlo bitan, bitna stvar. Ono što je najbitna stvar da znamo da je, da je tumačenje imana kod ehli suneva ili da je iman stvari tasdikun kaolun va amelun, potvrđivanje, znači potvrđivanje, tasdik u potvrđivanje srcem, riječima, I amelen, i amelen kaže, ili u drugim rječima kaže bil arkan, ili potvrživanje znači, organima tijela. Znači imancu tri stvari, da potvrđuješ srcem, šta potvrđuješ iman? Znači vjeruješ o lađe šanu, što došlo do lađe šanu od, od poslanika, sallalavim sallam, znači srcem to potvrđuješ, riječima to izgovaraš i dijelima to činiš, to što od imana, od islama, od vjerja. Za različku, znači ova definicija se različuje, znači, znači ovo se detalju učije, ovo se postupno pogledava u akidijskoj oblasti. E, znači ovdje imamo islamske sekte su po ovom pitanju skrenuli. Imamo do te da znači, su da su murđije otišli, da je kod njih ima samo ta sniku bil qalb. Ivan je kod njih da srcem potvrđi poštanje Allah Al-đalešanu. Kod, kod njih je iblis mu'min. Kod njih je iblis mu'min. Zašto? Zato što potvrđuje kurent kada je bila gospodar Mulna, znači, što je priznao lažešan to što bio malo nepokoran, to, uh, to sad to je stvar, to sad domaćini. I to a to narod to čisti da lanet, je da imamo a, a, znači imamo tu imamo i Murjije ovi originali, jaki detski Murjije fuqaha, to ono na znači, čemu je bio, ono, ona zamjerka koja se a, prigovara Ebu Hanif i oni koji su bili za njima od Hanefiskog mezeba na tom stavu. A, a to je da Abu Hanife, uh, i Ebu Hanife i neki drugi ženjaci koji bila na tom stavu, odehli su, Neta, znači bilo su na stavu da je tumačenje imana u da je to ta snijeku bil kalb, vol, kaul, bez dijela. Da je potvrživanje srcem, izgovaranje jezikom, a da dijela ne ulazi u tumačenje imana. Dok je od ostali čenjake, ali su nađem, či neka tri mezeba, ostala tri mezeba i, i svi ostali činjake ali su nagdje ma. Znači ovo ono što spegovara je Buhari od svih akidskih škola što se može pregovarati Buhari, to je ova stvar. Jer je to prenašeno od njega. S tim da se Buhari ovo je stvar razliku od Murdžija pravih. U kom smislu? Re Buharife potvrđivao da ona je osoba koja ne radi neka djela pobudna mazao ovog onog da se kažnjava, da je grišan, da ovo da ono, znači to potvrđiva. Samo u definiciji ne unosi djela zaradi kod drugih murđija, koji kažu da onaj koji ne klanja ne postija, a vjeruje lađa šanu, potvrđuje njegov postanje, da je njegov iman jednak imanu Džibrila i Vrovjesnika i najveći Evlija i tako dalje. Što je naravno evo, čisti, da lad nema vezi s vezom, ali tako je, to u tom jest je akida, i u tom jest, u to, zbog to se i učio akida da se razumijela ove stvari. Hele, mene se nime cid da, iza, da govorim o ovoj stvari, ovo samo naglašavam naglašamo jel, usput. E, ono što, što mi znamo, što smo učili, što je osnovna stvar, po pitanju onog što, što učimo kao djeca u džamijama, u mitefima, a to je ovi šest imanski, imanski šartova. Tu mi ne bihla u Melaji Ketiju u Kutuva Rusuli, a tu mi ne bihla Hadja Hajriva Šeri. U, jaume, u jaume lahir, kaže da vjerujemo Allah Ješanu, njegove meleke knjige poslanike, a, u sunji dan i da je vjerovanje u Kaderu, njegovo zlo i dobro, da sve od Allah Ješanu. Naravno, ovaj stvar je, a, uglavnom možete skoro svako svakoj lakideskoj knjizi naći, ove temelje uglavnom pa su ovim stvarima o ovim stvarima u imanskih u imamskih šartima načete šarijima Toredie da se plahone razsko da ih su ne vjerđima al to ne može da vas da, da vam da dopadnete u neku ustupka kaže eto pa vidiš ovaj tu su i mi na ćemo smo mi znači imaju ima, ima, ima imanski šarte koji mi ne znam čemu je spor jel ne pa o, zašto oni vjeruju sad zato što on je u nje temelju vakidi da ono što je što smo bavijeshni o gajbu da se to privat to razum ne može kaže ulaz u to. A tevih idu možem razumom. Tevih idu s naprva belaj veliki. Tu može razum, tu je prvo se daje prednost razumu, pa ovo da ćemo išta imati lighta. Dok u stvarima gajba, ono što se bavijeshni od gajba, o njih je naravno gajbe, jel ono što će biti na hiratu, ono što je da postigne na tijehenem, melec postanje meleka da su slati priješni poslanici koji mi nisu ni vidili, ni vidili, ni čuo, samo bavijeshni. je dakle, sve to stvar gajba. I on to privat ide kao i mi. I se plahu ne raziku sa ehli sunneval džemaa. E, naravno ove detalje, da ne ulazimo, ovo su vjerojatno poznate stvari svugdje može čuti i, i e, pročitati i čuti ovim stvarima, tako da ne detaljšimo ove stvari, e, dokaz ove stvari su, jer imamo jedan jasan ajet, odnosno dva ajeta, jedan e, hadijs koji smo prije, na početku spomenuli, to je hadijs Džibrila, pa ćemo to spomenuti. Prije toga svrlo navedem, jel, po pitanju kadera, vrlo bitna stvar da znamo, jel, da zapamtimo za sva vremena, A, mada se i tu u drugim e, lakideskim a, tekstovima, ovim o kojima govorim ja često, a, uči detalji o kaderu, a to je kader da ima svoja četiri stepena. Vjerovanje u kader ima četiri stepena. Prvi stepen je vjerovanje u, a, u Allahovo znanje, da Allah je šanu znao, da je znao, prije nešto će sve desiti, sada što se do sad desilo, što se desi da Allah stavno, ima znanje o tome. Znači, da je Allah je šanu znaš sve da je njegovo znanje prednjači svemu ono što će se desiti do sudnjeg dana. Znači on svemu tamo zna. O našim dijelima, o ko će biti od nas pokoran, ko će biti neposlušan, kako će se kako ponašati. Znači to otome o ima potpuno znanje, prije ino se desi. Znači to je prvi stepen kadera. Drugi stepen kadera da Allah zapisao to, gdje je zapisao? Zapisano je sve šta će se desiti od početka stvaranja svijeta do sunjih dana, na znači, ču detalje šta će se desiti. Sve je to zapisano. Znači, to je, to je druga stvar. Treća, znači, treći, znači treći rukn Kadara. Drugi, pardon. Treći je da je u stvari Allahova volja, mešijatullahi, da je ona, da je ona nafida, da je Allahova volja da se ona ostvaruje. Ne može se ništa desiti. Ništa se ne može desiti na zemlji, mimo zemlji, izvan zemlji, na nebesima bez Allahove volje. Ništa nije van njegove voljenja, van njegovu mešijeta. To je vrlo bitna i krupna stvar. Znači, i od zla, i od dobra. Sve to pod njegovim, pod njegovom kontrolom i ne može se ništa desiti mimo njegove dozvole i volje. Bilo to zlo, poput sihra, bilo to dobro, poput najveći ibadita i tako dalje. I zadnja, četvrta stvar koja potpunjava ove ove pretvode, a to je da je Allah, Halikuku ili šejka, da su došlo nekoliko ajed, Allah je onaj koji je stvoritelj svijega. Oni stvorili sve. Sve mimo Allaha su stvari stvorenja i svjetovi. Ove Ova četiri, znači, temelja, uh, odnosno četiri, uh, četiri stvari na koje se zasniva kader, onima znači, za sve te stvari postoje jasni ajeti, i hadisi koji on onima govori. Znači, za sve ovo što smo navjeli. Uh, ono što nas interesuje, znači da navedemo samo Kur'anski ajat koji je namo dobro pozna surta Al-Bekare, da je al Allah šanu, jel potvrđuje lejse al-birra en tovelu vođuhekom kibbe al-mešek al-magrebe nije dobročinstvo da okriče cva lica istoku ili zapadu, kaže uvala kine birra nego je bir dobročinstvo je, kaže šta? Men amene billahi, veljom il-ahir, znači odis potvrđuje ovi temelji. Ko vjeruje Allah šanu i sunji dan, znači drugi temelj, kaže uvali melaikati u meleke, kaže uvali kitab, znači kit određeno, znači, određen, El Kitab, to znači sve knjige, kaže one be in, sve poslanike, znači ovdje je došlo spomenuto pet emida, a u drugom koranskoj, znači pet ovi islamski šartova. A u drugom ajetu, u Suri Kamer, je spomenuto inna kule še inna halak nahu bi kader. Mi sve što ima, sve što pozdje stvorili smo s kaderom, po kaderu, znači sve je Ništa ne može biti predodrebeni. E, e, znači, sve pod kontrolom, Žešanu, sve je odredio, sve je stvorio, sve zna što će biti i odredio će biti i ne van njegove kontrole i van njegovog mešijeta. Naravno, kad bi čovjek bio svjestan, mislim, mi kao vijednici, iako e, mi ove stvari čitamo, stalno ne ponavljamo, bili svjestni, znači, Allahove moći u tom smislu, da Allah Žešanu sve vidi, sve zna, sve je pod njegovom kontrolom, ništa mu ne može, može izmačiti, da e, ništa nije van njegovoj moći i tako da da smo mi svjesni ove stvari jel e, u svakom momentu kada bi trebalo da budemo svjesni e, pogotovo kada u situaciju da radi održi harame znači e, da smo ovoga da nam uvijek ovo prisvijesti vrlo bi malo upadali u grije i vrlo bi malo činili znači ostavlja, vrlo bi rijetko dozvolasiti da ostavljamo vađbe vrlo bi malo dozvolasiti da, da upadamo u jasne harame e, da smo svjesni te Allahove veličine i moći Jer zaista onaj koji je svjesno da ga laš, ono, stalno vidi, da mu ne može biti van pogleda, da lažiš, ono, znači, da ništa nije van njegove moći, da sve zna i tako dalje. Znači sve tije stvari, znači, ako čovjek toga je svjesno stalno, stalno me tu o svijesti, ne bi upadao u one stvari koje mi inače upadamo. Poslije ovog godio onaj je treći stvar koja je spomenuta ovdje kada je šta, je šta je u vjera Islam, a to je Ihsan. Naravno ove tri stvari spomenute u poznatom hadisu Džibrila. Našao smo na posli, znači ihsan, šta je taj tešam erteba ihsana, e, on ima jedan jedan rukn kako kako na učioci, e, naravno pa se ihsan je najveći stepen na, ihsan u glavno kod nas preved dobročinstvo jel? A to u stvari najveći stepen e, e, primjenjivanja, praktikovanja vjere. Ihsan, dobročinstvo. Odnosno šta ono znači? Znači, ovdje kada bi uzeli, znači, imamo početka znači, imamo is, uh, islam, znači muslim, imamo iman muhmin, imamo ihsan, mohsin. Ove tri stvari, ova tri naziva kada bi uzeli, uh, koji od njih najjači i najopsežniji? Najjačiji je, znači, mohsin. Ono buhvata prijetno dva, muhmin i muslim. Poslije njega dolazi muhmin koji buhvata muslim, a najslabiji je muslim. I obrnuto, znači, nije svaki nije svaki muslim mu'min, nije svaki musliman mu'min, niti je svaki mu'min muhsin, a obrnu to jeste. Svaki, znači, muhsin je i mu'min i muslim, svaki mu'min je muslim. Ovo kad uzim znači šta sve to znači. Znači imamo muslimana, šta znači musliman? E, kakva je razga između islama i imana, između muslima i mu'mina? Uh, a tu se vraća ovo sve stvari što smo spomenuli prije muslim, znači islam se vraća na pet temelja islama ruknovno što mi znamo znači dva šehadeta namaz, poz, zekast i hač a to kada čovjek ovako gledaš šta su stvari pet stvari, to su stvari banjsko ispoljavanje islama banjštine musliman je onaj ko banjštinom ispoljava ove stvari, pet stvari što riječima, što djedna a šta je mu'min? ono što je unutar njegov uvjerenje, da vjeruju alađašanu, sudnji dan, meleke, poslanike, knjige i kader. To se onutra. On to se uglavnom ne vidi. Može se ispoljati, ali se ne vidi. Ne znaš čovjek što bi može slagati, ali, ali, ali, ali se on krije. krilji. Prema tome, znači, razlika između muslima i mumina je u tome da je musliman ispoljava vanštinom islam, a mumin znači, i vanštinom i unutrašnjošću i zato je nemoguće da čovjek kaže da on muhmin pravi, a da nema islama kod sebe. To ono što kod nas vrdeo tako. Ja sam u duši bolji od tebe, ja sam pošteniji, ja sam u duši veći i vjerni kod tebe, klanjaš, ne klanjam, postiš, ne postiš. Znači nemoguće da muhmin bude pravi, iskreni, a da nema islama. Moguće da bude muslim iz poljava, namaz, povod, zeka, sve te stvari, a da bude munafik. Sve to radi radi interesa. Radi položaja, radi stranke, radi straha, radi ovog, radi onog. Ima, ima Šičar, Dunjalički otok, pa on to svi spoljava od Islama. A unutra kaže, Allah zna je li to tako? Ako bude, dobro će mi dođeš ka Nahiratu. jest jezno. Ako ne bude, pa nisu se plaka. Nisam se ni slomio, jel. Ima ljudi koji tako kaže. Zaista ovim riječima. Ja, kar ja ne pretjerujem, kažu uvjer. Ja ne pretjerujem uvjer. Nek sad sredina zlata, sredina. Šta je mudro toga? Pa kaže ovaj ako budem to tačno što kažemo na drugom svijetu sve stvari, dobro je, sa sam radio, imao nešto je. Ako ne bude, pa nisam se ni slomio, nisam se, ja, je l'oćapčerivo, pa je. Narod je ovo je ovakvu uvjerenje čisti kufer. Onako ga zaista tako uvjerenje je l'toga izvodi biznis. Međutim je kod nas ima jel, što l' u kažemo našoj posledi da nas svega, pa može se i onaći. Uh, sad možemo da odlašimo sa ihsanom znači ihsan je definisan u hadisu uh, pa se ihsan ima dvije vrste ihsan dobročinstvo prema stvorenjima Allahovim i ihsan u dijelu ihsan prema stvorenjima znači to ono šlo šlo u kuranskim ajotima znači. kaže o bil vali deni ihsan o od bilo kurvao o tamo i tako dalje kaže i da čini ješ ihsan prema svojim roditeljima prema rodbini prema jetimima, prema veskinima i tako dalje, komćima i tako dalje Da znači, što je vrsta ihsana? Prema stvorenju mogu sebe da ispoljavaš najveći vid dobročinstva, da si im što kažu na hizmetu. Samo hayro tebe ima. To je jedan vid ihsana. Savršenstvo jedne islamske ličnosti. Drugi vid ihsana koj, o kojem mi govoru ovde, a to je ihsan u amel. Kako je ihsan amel? Naći da da izvršavaš a, znači djela islamska, ono što je potrebno da radiš u najsavršenijem obliku. Koji je to najsavršeniji oblik? Opisan u hadisu Kaže, en tabu de laheke da obožavaš Allah Žešanu, znači obožavaš šanu, pa sudno što trebaš da radaš u Islama, kao da ga vidiš. Nehvi se, pa dobro, je to pojinta da ga vidiš? Šta je da šta to znači da ga vidiš? Znači, ti da vidiš Allah Žešanu, uh, znači, uh, dogačije bi tvoje bilo ponašanje ovdje na dunjanu. Znam, da vidimo Allah Žešanu, znači, onako kako Allah Žešanu jest. Svom stva, po svom stvarnom biću a iznajte dobre stvari tako da ljudi na dunjaluku ispravno stavljene su na djema da ne mogu vidjeti Allah dželešanit će ga videti na dunjaluku nego će biti od najvećih užitaka na ahiretu pokidal su džema da će najveći užitak u dženetu će biti to da će vidjeti Allaha dželešana u njegovom stvarnom njegovom njegovom stvarnom obliku liko i tako dalje Uh, a a ovo je o stvarih sana znači do ti mir si predan alaho je šanu predan si ovu vjer praktikovanju ove vjeri znači kao da vidiš alaho je šanu znači izvršavaš stvari u najboljem najvećem savršenstvu šta to je naj, najbolje savršenstvo znači iskreno predano bez foliranja bez šicarenja bez neki tamo alievi neki nietova bez očekivanja ovog vilonog znači ubeđen si da je ovo haq i istina i radiš ona namaz kad mu pristupiš kao da ti je što kaže je zadnji namaz odmaraš u njem u njemu Ož, o, znači oži, oživljavaš u njemu postaješ druga osoba u njemu znači svakom ibadetu na takav način je pristup jer osjećaš kak istinu u tome I uživaš u ljepoti Islama. Najvičiji vidi Islama, znači da uživaš u ljepoti Islama. Onaj ko od nas uživa u ljepoti Islama, u ovom što je kao musliman, znači on je zaista na velkom hajru. A onaj ko osjeća te gobu, ko osjeća te gobu radijeći ova djela, koja treba da radi, znači njemu nešto još fali. Kome je teško, ko bi radije da ne radi. Ono što kaže moram, pa hajde, a pa radi mi da ne radije. Znači nešto mu fali. u Udalje se od Allah Znači, znači niti čita Kur'an niti razmišlja Alah džanu niti plahozikri a nikad mu nije palo ni da ode na na dženazu na mezarje da vidi gdje će završiti prašin od koje je stvoren da znači ponovo postat prašina i da će biti oživljen to su to su veliki ibreti istog je l'o shvatiš koliko se ti niko i ništa i nula odnosno da da ti je Alah džanu nešto najveći najbitnije i njegovo zadovoljstvo hedem najsel da pretvorimo ovo ovo predavanje u u nešto drugo, znači značenje ovog ihsana je to da, znači prva stvar da, da obažava Alažešanu kao da ga vidiš, kaže fe in lem tekun terau, pa iako ga ti ne vidiš, fe in ne hujernak, on tebe vidi. Kaži što došlo više do osnovu adisu, znači adijsku vidježbu muslimu, sun sahiju, kaže iako ti njega ne vidiš, šta to znači? Znači a, mi ne vidimo, ne možemo vidjeti Alažešana na dunjalku. Vala Tudor koji labsar kao što je ne mogu doprijeti pogled do njega naš, pogled naš, naša konstitucija na, na, na, ljudi na Duňanku ne može podnijeti, ne može vidjeti Alahu biiče. Mi imam imam poznat primjer Musa alisa kada je htio da mu se Alah je jel da mu se pokaže, pa je vidio samo svjetlost. To što je vidio je svjetlost i pao je u nesvijest, a brdo se stropoštilo pod njim. E, Ovaj drugi dio značenja znači, ih sana je to, iako mi ne vidimo alašano, on nas vidi. Šta to znači o nas vidi? Znači ne možemo se sakriti. Naši sve što radimo znamo. Ne samo to, alašano zna šta mislimo, šta nam padne na pamet, šta nam prođe kroz glavu. Naravno mi znamo, jel, po pitanju, jel, osnovne kifijski propisa, za ono znači, što ćemo biti pitanje. Nećemo biti pitan za loše misli. Naravno, trebamo da ih odagnemo o sebe sa uh, učenjem Aude, je šeitan dođe da šaptava nam i tako dalje. Znači, nećemo biti pitani za misli loše, ali ćemo biti pitani za, kao što je došlo hadisi jel, u Buhari, nećemo biti pitan za ono što izgovorimo i ono što uradimo, je. Ali, znači, do tijih mjeri Allah članu zna kako nam kaže stanje, kažu, oma tokinu sudurom, zna ono što nam naša prsa, jedni prema drugima jedni od drugima. I od ljubavi, i od lijepih nitova, i od i od mržnje i neprijatelstva i od zavisti, i želje za prevlasti, i, uh, i želje za isticanjem, uh, sujete i tako dalje. Što se tiče ih sana, također, znači, imam mnogo ajeta koji govori o toj temi. Od, je, od tih ajeta je također poznat. Ina laha me'aladina taqav, walladina humohsinut, Allah žašanu sa onima koji su bogobojazni i oni koji su mohsini, Uh, ovdje sam na povinju, jel, kad, kad Allah šanu govori o ovoj stvari, da je Allah želešanuhu, da je Allah želešanuhu sa onima uh, koji su bogobojazni, koji su musini, uh, Allah šanu potvrđi tako da na arabskom zove to meijet, znači da je sa njima. Uh, kako se tumači to prisustvo, jel, da ne bi upali jednu, jednu zamku po pitanju akidinskog tumačenja, ili kao što su drugi majete, in inani meakoma esma arak, Allah šanu, ja sam sa vama, čujem i vidim i tako dalje. E, ili la tazinillah me nana ne mudetuješ Allah je sanama i tako dalje. Šta znači to da Allah sanama? Ili kaže jel vi nećete biti u društvu dvojice Lašanović bi treći i trojice Laša bi četvrti i tako dalje. Šta sve to znači? Prisustva Lašana. Naši značiње ovog stvari potvrđuje svi drugi ajeti u kontekstu kada se spojiti ajeti da je Allahovo prisustvo me i sa je sanama. Prisutva Lašja sanama je u kom smislu? To je u smislu teida, hifza i Nasr. Podrški, čuvanja i pobjede. Pomoć. Nači, Allahu podržava, pomaže i čuva. To je njegovo prisustvo sa nama. Šta to znači? Allahu dželle sa nama sa svojim znanjem, kao što kaže Imam Ahmed, Allahu džanu kad kaže da sa savijernicama, da je uzni, da je da da, nači misli se danas podržava, da nas pomaže, da je uz nas i tako da da šuva. A ne misli se da je bićem sa nama, zašto? Zato što je druge jasne ate da Allah šanu svojim bićem iznad Arša. Ar-Rahmanu, Aršisteva, ar Allah šanu se iznad Arša uzdigao kada je, kada je stvorio nebesa i, i zemlja. E, u planu monoshun as interesuje ode uh, na kod novog navodi autor znači uh, za sve ono što je spomenu i teme završava sa znači, ovaj drugi temelj vjere islama znači hadis koji najopsežniji i najdetaljniji i najpreciznije objašnjava šta je vjera islam odnosno islam iman i uh, islam uh, iman i ihsan a to je hadis taj hadis gibrila koje stvari poustaju na hadis u 40 nevih hadisa koji bi treba tinšao sa strane mm. uh, hadisa koji prvu stvar koju treba tući iz hadisa to je 40 nevih hadisa iako da tačno nije 40 ni 42 hadisa uh, znači to, to treba zbrajati znači uh, jedan od prvih hadis odnosno to je drugi hadis koji se zučava tu i stvari ovaj hadis koji je temelj islama uh, kako temelj islama znači u tom hadisu je pojašnjeno šta nam je islam šta su ruknovi islama Šta je, šta je iman koji su šartovi ruknovi i, i, i, imana i onda šta je ihsan i tako dalje, znači u tom hadisu i na njih se vraća, a svi ostali širijaci tekstu se vraćaju na ovu tako da on vrlo bitan da ga znamo i da ga razumijemo i da ga u detalje prostudiramo i otvar to nam je dokaze. To nam je dokaz da je, nam je ovo vjera, kada nas koji pitaš otkud dokaza je to vjera, ovo je dokaz, ovo je znači, hadis, dovoljno ovaj da znamo, da kažem ovo je naša vjera i salam alaikum, sviđalo da se ne sviđalo. Uglavnom u tom hadisu, jel da taj hadis ne navodim, poznat je taj hadis, znači da je, znači, hadis u osnovi Mutefah alihi, ali ovaj rivajet koji je poznat, znači vidješ ga muslim u svom sahih, u ovom, u ovom tekstu. E, u tom hadisu, znači, hadis je došao od Omer, od Omar, ibn Omara, da je Omer radi lahko rekao, Da kaže mi smo sjedili, sa lahom, da ću ga prepričat na našem jeziku, zbog vremena. A, kažem, sjedili smo lahom, ale -i s Allahom, poslanikom s Allahom, kaže jednog dana pa kaže pa nam je došao neki čovjek. Kaže, bio je jako crne kose i jako bijelog odijela, tako izgledao fizički. Kaže nisu se na njemu vidili tragovi putovanja, da je putovao. Znači šta je tragovi putovanja, nije oznojen, bio nije bio umoran i tako dalje. Kaže nije ga niko od nas znao nikako ni poznao I kaže, došao, mi smo sjedili, kaže, sa Allahom poslanika i došao i kaže, i onda je sjeo do poslanika sa Allahom i kaže, na koljena je sjeo i spojio svoja koljena sa njegovim. I stavio je svoje ruke na njegove, na njegova koljena, na njegove fehize, znači na ova, na ova stegna, nad koljevice. I kaže, onda ga je pitao, praže, ja, o Muhammed, kaže, mel islam, reci mi, šta je to islam? Mi smo slušali, pa, smo, pa on je rekao, kaže, Islamu, šta, e teška da je lala. ila pa je izgovorio onih pet onih ruknova Islama, da posvjedočim sjelo na dva šehadeta, e, voj kam salat, voj taj zakat, znači namaz, povod, zekad jač. i kaže, znači, prenosi omar, alam, kaže, kaže, lehu, kaže, rekao mi kaže, taj koji ga pita kaže sadakt, istinu su rekao, da što da ga pitao, primiso što pita i onda kaže i potvrđuje kaže da istinu rekao da ka čudno na to ja što ga pita ako potvrđuje da rekao istinu on, bilo da to neobično pa dalje kaže onda ga pita ka Mel Iman šta je to Iman pa mu poslanik selam selam odgovore El Imanu antum inabilallahu malaikatu koju to ono što mi učimo meitef ima znači šestih rukno spomenu kaže opet rekao sadak istinu rekao opet ka opet opet je više začudno pita ga kaže a pa kaže potvrđujem da je to da je da rekujem I onda pitao, kaže, uh, pitao ga, kaže kada će biti ihsan, ihsan je, kao što smalno prispomenu, kaže en tabu dela, da, znači da robiš Allah kao da ga vidiš, ako ga ti ne vidiš, on tebe vidi. To je ihsan, znači najveći vid, uh, najveći stepen islama, mohsni čovjek, mohsni čovjek, znači kod nas ihsan da se prevede sa dobročinstvo je uh, išje, suviše si riječ i neopisuje to značenje, znači najveći vid pokornosti i iskrenost prema Allah dželšanu. Al onda dalje ga je pitao uh, ovaj čovjek, onda što je došao velik čovjeka, ta osoba pitala ga kaže kada će sudnji dan, pa mu ono je poslan isnad odgovorio kaže mel eh, eh, eh, kaže eh, mel mesul anu alum bi minasail kaže eh, onaj koji pita onaj koji pita kaže kaže manje znao, znao od znao dono onaj ono koji je upita znači ne znamo nija ni ti to što me pitaš i čuda da me pitaš ne znaš ni ti ni ja kada će sudnji dan I onda merakao pa dobar koji su kaže uh, alamat, koji su preznati su onih dana, pa je pa je poslanik sallallahu alejhi uh, ve naveo tu određene preznake su onih dana da će da će robinja roditi svoga gospodara. Kako će rob uh, robovlasnika. da će, žena, uh, da će robinja roditi svog robovlasnika. Kako će žena? Kako će robinja roditi svog robovlasnika? Znači ima tu više domaćih, uglavnom ima dva opće poznata, a to je jel, da će, da će neka a uh, recimo da neka majka rodi dijete i poslije toga bude zarobljena od od europstva pa njen sin posle ne znajući da je ona otkupije iz ropstva pa on postaje njen rođak vlasnik ona njegova majka to je jedno tumačenje i drugo tumačenje u stvari da Musliman oženi Robinju Robinju Musliman oženi Robinju i ima sa njim posuvan dozvola ima odnos Robinjom ima sa njim intimni i ona kada rodi dijete bude oslobođena iz ropstva Bude slobođena, znači, pardon, ako mu rodi dijete, sa, sa njegovom smrću oslobođena je zrobstva. Ali kada rodi dijete, ona je rodila, znači, dijete od koga? Od svog robovlasnika. A on je, znači, on je već prvak. Znači, on je isto, znači, i on kao je svoj otac. A ispadne mu, znači, ispadne ta njegova majka, robinja, a on je, on je isto kao otac robovlasnik, i on je budući robovlasnik. Znači, da rodi, da robinja rodi svoga sa sogerda vlasnika. U tom značenju. U glavnom, znači, a šta to znači? Neki ljudi otvarto otvoreno znači da su muslimani je l veliko osvajanje. Tu sve što je desklo to. Znači muslimani su imali velika ogromne osvajanja, odnosno kada su osvojili tada pola je doṇjalu, pola svijeta je l od Kine do Endelusa kada su jel, što je bilo pred njima osvojili i e, e, uspostavili se jedan tim mjestima i primio islam koji je primio od onih ljudi koji su bili živi na tim mjestima jo do prile do dna, jel kako. Vi znate dobro jel kada je kada je islam u Andalusu, osvanuo je na Balkan, jel tako od Osmanlija. Pa kada je ili kada je omrkno na jednom os osvaneli je tamo u Indiji, jel. E, uglavnom znači uvijek se dešavalo osim ovog zadnjih neke istotinja godina. Brak nas nekako Alfanti. Islam svetu uvijek bilo jel. Ako negde omrkne osvane na drugom, znači ako je Evropa se jel bila mislila da se da se rešavamo se Manasa Andalusom, onda počelo je strij jel 500, od, od Osmanlija jel od Osmanlijska strepila od njih da ne bi pala pod osmanlijskom vlasti i što kaže, jel, na koljenima su sjedli ispod, ispred sultana osmanlijskoj do temeri je kaže da im je moguće čvoke palko da gleda. Togus ga boja, ali govorim nemoj na sam napastaj, evo ti šta i tako gleda. Zašto tako? To je bio ponos Moslimana i Islama. I zato kaže, jel, ne trebam osman plaho da se tuguju, da plaho tuguju, da se boje, jel? Jer, jer takva priroda ovih vjer je da ona je jaka, ona je snažna. Samo je pitanje gdje će da, da se ona, ona žeraca upali i da krene, j I zato su oni plahoj boje toga, jel? Ne boje se oni, muslimana koji zatvore u džamije i prižive su privažno, nego boje su muslimana koji hoće žive islam u Oči da šire islam, oči da vodi džihad. Muslimani sa džihadom su jake, a pre džihada su niko i ništa. Uglavnom, znači, ovaj hadis završava time. Dabra se još neki prednad sunnijeg dana, a to je jel, da, će, da će se pojaviti ljudi dovičerašnji čobani god i bosi tako dalje da će se nacijecati u izgradnji velikih građevina. Da li je taj znak ostvaren jel? Po dobro komo pogledam Veliki Kuvajt i u Dubaji i tamo ne gradao jel pa oni velike ogromne zgrade što neću i tako dalje. A dočerašnje čobo ne bilo samo malo imali nafte, malo više pa tako proizvodi pravi tako. Uglavnom moglo bi se komotno na ni iskusiti. Jel Allah zna najbolje. Uglavnom jel to je znaka jel su u nek dana. A, koji su oprednosi u ideal mali prednosti u ideal naroga. Ono što nam siti nezgarju hadisa, da je, kaže, taj čovjek je završio to i otišao je. I prošao određeno vrijeme, kaže, Omer radi Allahu i kaže, upitao mi je Allahu, poslanik sallallahu sallam, kaže, e, ja, Omer, kaže, Omer, znaš ti ko je bio ovaj, kaže? A oni govore, naravno, poznao tu riječ, kaže, Allahu Rasulullah, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, jel? Ja. I kaže, uh, poslanik sallallahu, kaže, hada, džib, hada Džibrilu, džajkom i alimu kudijelom, došao, ovo je Džibril, došao da vas pouči vjer. A šta hođimo u hadisu da se da se meleci mogu pretvoriti u lik čovjeka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem behu došao vjerodostin hadisima Buhari i Muslima da je da je dolazi, da mu je objava spuštana preko preko meleka namo džibrila, ali nekad i vrlo često u obliku kojega sahabe Dihitu Kelbia, melek bi došao u liku sahaba Dihitu Kelbia. Šta šta to znači da se meleci mogu pretvoriti u lik čovjeka? I ovo, ovo time je time potvrđeno. I imamo jednu drugu... A, a, nemo ti sada neko kaže, pa jel imamo meleke, došli se nami u Siriji, jel tako ste? Jeste videli u Siriji meleke? A, pomažu, jel? Meleci su sletli u bitci na Bedru, jel tako, pomoglja Sabe, i tako dalje. Neki su vidimo što se videli, a neki nisu videli. Ovdje također u Mahadisu imamo jednu savremenu meselo, a to je jel, gluma, jel? Kako gluma? Pa došao Jibril, ali se nam i odlumio. Da nije odlumio? u liku čovjeka došlo, pita, pa potvrđuje u stvari, poučava i šta je vjeroj, on zna šta je vjeroj. Džibrija Lisan znao ovo sve stvari, ali je pitao da bi ovi koji su sjedli i slušali, slušali nama prenijeli ovo. Ono, sa vremenom smislu, on, otvilike, ono scenariju gluma, sve tu, tu negdje tako, sve naštiman. I s ovim hadisom dokazuju sa vremenom činjaci dozvolu glume, naravno pod šarijaskim određenim eh, pravilima, bez harama, poznati muzike, žena, bogonovi i tako dalje. Da je to, ako je to smisleno, ima smisla, ima potrebnost imanima da se sa bukom mogu može prenijeti mnoge stvari od islama, šerijeta, pogotako poučna, je l poučno zasnovan neki dokumentaraci, naučno i tako Na, dalje. Helem ne ise da nedugo kog da znam što im hadisom, mi smo završili završili ovaj drugi temelj, ostaje nam e, treći treći temelj kojeg inshallah možemo obraditi u preostali inšala pola, a, pola sata nekih, kada napravimo sada jednu pauzu. Napravo ćemo sad pauzu neki 5-10 minuta koliko vam bude trebalo, ko treba u WC ili nešto drugo, pa ćemo onda nastaviti inšala za lavu pomoć. Ovaj završen dio, treći temelj, koji je malo jel, lakši i ne, ne traži puno odaha. Međutim vremenom znači podijelje se prisutna knjige imaju dvije vrste knjiga. Prva, prva vrsta knjiga je opodjenja prema čaafirima, nemuslimanima. Osnovni akadski i fizički propisi. Druga vrsta knjiga ostvari to ona moja knjiga. Uh uglavnom znači, nije uslov da, da neko ne treba uzeti, ko već kupio, nego može uzeti, može el صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد